Іграшки-винаходи Шотландський учений Девід Брюстер, відомий своїми відкриттями у царині оптики, у 1816 році винайшов забавну іграшку – калейдоскоп. Брюстер звернув увагу на той факт, що речі, які відбиваються у зеркалах, утворюють гарний симетричний візерунок. Ім'я своєму винаходу він придумав шляхом додавання кількох грецьких слів. «Калос» – гарний, «Ейдос» – форма і «Скопос» – спостерігаю. Ось чому назва «Калейдоскоп» перекладається як «Спостерігаю гарні форми». У калейдоскопі Брюстера шматочки різнобарвного скла та інші гарні дрібнички розташовувалися в одному кінці трубки і відбивалися від розташованих під кутом зеркал. Якщо ж подивитися в інший кінець трубки, то можна було побачити прекрасні візерунки, які міняються щоразу, коли калейдоскоп струснути або ж повернути. Дивовижно, навіть якщо дивитися в калейдоскоп з 25 елементів, цілих 500 мільйонів років, візерунки, які ви побачите, жодного разу не повторяться. Першу повітряну кульку з гуми теж зробив відомий учений фізик і хімік, професор Майкл Фарадей у 1824 році. Куля була йому потрібна для експериментів з воднем. Свої кульки Фарадей робив із двох листків каучуку. Він клав їх один на один і спресовував по краях. Посередині він насипав борошно, для того, щоб склеювалися лише контури листків. Ідею Фарадея підхопила одна лондонська компанія. У 1847 році вона почала випуск різнобарвних повітряних кульок-іграшок, призначених не для наукових дослідів, а для розваги. Популярна розвиваюча іграшка для дітей та дорослих – пазли. У перекладі з англійської це слово означає головоломки. З'явилася на світ завдяки вигадці англійця Джона Спілбері. Він виготовляв географічні мапи, тому найпершим пазлом була мапа світу – Джон наклеїв мапу на шматок фанери і акуратно вирізав країни. Учителі використовували пазли Спілбері на уроках географії. Учні вивчали світ, складаючи країни докупи. У США в деяких школах учні й досі вивчають географію своєї держави, користуючись пазлами, складаючи разом штати. Вони одержують детальну мапу рідної країни. Ось так, відкриваючи дивовижне і винаходячи корисне, людство посувається вперед шляхом прогресу. Можливо, юний читачу, час відкриттів і винаходів настане і для тебе. Адже у величезному всесвіті ще стільки незрозумілого і непізнаного чекає на своїх першовідкривачів.